Згадався брат з його небезпечними ідеями, згадався хрест і коло і свастика, згадався літак і тіло в моргу. Тепер він знав ім'я власника ноги, на якій була та смішна наколка. Його звали Суньдзи. Він був майстром стратегії.